Бо цей бій-перебій. А що скаже Андрій? І ще зараз гнорів. Орлик роменами здвигає. Тю, перевтома? Ніщо, лише перевтома. Але дійсно, що скаже Андрій Войноровський. І це питання відтручує всі інші геть далеко поза себе. Що скаже Войноровський? Скільки літ прожили ратом у службі, орник Гетьманові, Войноровський своєму дядькові? Войнорусський колишній подстолій Брацлавський, син гетьманової сестри, не гордував орликом, бідним шляхтичем Ошмянським, який, дякуючи протекції гетьмана, вибився на верхи суспільні. Войнорусського гетьман покликав до свого боку. Він кинув уряд і маєтки, поступив на гетьманську службу, служив вірно, пильно, щиро. Гетьман полюбив свого небожа і, не маючи сина, Готував його на свого наслідника. Думав про дідичність булави. Горник знав, скільки лиха натерпілася Україна від виборності гетьманів. Не перечув, що дідичність поклала б край боротьбі за булаву, сварам, колотнечам і домашнім війнам. Вірив навіть, що гетьману вдасться здійснити свій великий задум. Так що ж? Полтавський бій поклав усім край. Замість творити нове, прийдеться старе литар. Коли б гетьман виграв був війну і вмираючи придав булаву воєннорозкому, то сумнів нема, що старшини пошанували б його останню волю, але він війну програв. Він кінчить куди трагічніше, ніж покійний Богдан. Його ім'я будуть виклинати в церквах, його пам'ять буде зогиджена в народі, його небожеві нема чистити на навдяку і прихильність загалу. Як замкне очі Мазепа, прийдеться вибирати нового гетьмана, людину, яка була б здібною рятувати останки розбитого державного корабля, оці знаряддя мороплавства. Воломорозки до того не здатний. Він як сонце, не був у свого дядька. Якщо те сонце погасне, для його потемніє світ. Він привик безумовно слухати і сповнювати дядькові накази точно, пильно, справно, але сам наказувати не вміє. і є той лихий наслідок режиму великого гетьмана, який думав за всіх і за всіх рішав, а других не прилучив до того навіть свого небажані, хоч і готовив його до наслідства по собі. Так тоді, щоб задуми гетьманами запини зі срук разом з ним до могили, треба некому іншому а йому орликові брати цей важкий хрест булаву. Для справи чи для слави. нашептує йому злобно голос до вуха. Перше одно а чи друге прийде. Як бог дасть, так буде, заспокоює себе Орлик. З вас усяк гадав так справа, справа, справа, щоб лиш у руки булава. А там, бам-балам, у старий дзвін, Щоб лише я, а не він, У Москву на поклін, або у Варшаву Понесеш гадку лукаву. А все для справи, для справи, Щелестить злобний голос травою. Шумить широкий бух, Меркнуть на небі зорю, Вітреть від моря поюває. Орлик ні то спить, ні то думає, Як огнів в далечині Мерхтя існі думки. Щоб лише я, а не ти, Пилип, А не Андрій. Кріпкості і немлі, бо це дій перебій, бій Сумлін, амінь. Сумління не дає йому спокою. Приймати голову, яку Гетьман готував для Войноровського, це значить піти на перекір Гетьманові і скривдити Войноровського. Це не по-тавариськи і не по лицарськи. Горник шукав виправдання для себе, пригадує собі, що гетьман у таборі під Полтавом казав Забула, не сперечайтеся. Вона важка. Хто більше силу матиме, хай бере і хай рішає момент, а не жадоба честі. Добро народу не правате. Орлик кожнісіньке слово пам'ятає, але не забув також і ті нотки, що в голосі гетьмана здрижала. Так, мабуть, балакав покійний Богдан, тоді як радив вибрати гетьманом Вогловського, а не Юрася. Радив, але в душі бажав, щоб було витаки Юрасові вручили. Так і на Зпа, радує, щоб вона Вульдоровському припала. Негарно і дуже то негарно роблю я, говорив собі орлик, що не перечекавши, як рішить момент і не побачивши, в кого з нас більше сили, в думках за булаву хапаю. Тами нам за хліб плачу. Бо мусиш, почув над головою, де в людях річа в ділі, бути смілі, не орлики вірли. Як не він, то ти лети. За вами хрести, а перед вами імла Човен без весла і без дна судна Лиш сміливість дна, Лиш божевільне завзяття Як не погашено багаття Степу вкаже вам шлях По зітлілих кістках Крізь ночі темінь туди, де світає Будьте як кремінь Хай ніхто не дбає Що йде вас жде Що було, не буде, що буде Бог знає Не йдіть, а летіть не орлики, вірли Орлик жатував до очі Да буде воля твоя Ваша милости, ваша милости, Тягнув орлика за рукав, його чура Переправляємося Орлик протирав очі Переправляємося? Баша дав дозвіл Не знаю, але короля його милість вже понесли дух. І гетьман готовиться Орлик зірвався Розпростовував спину, аж кості затріщали, Повними грудьми втягнув свіже поранкове повітря. Сонні примари втікали від нього. Почував себе свіжим, молодим, здоровим. Діла хотілося. Випив наш відкусній данок, який мучура приніс і пустився в напрямі ріки. Народ плив туди, як весняні води шумів. Переправляємося. Егеш, на лопаті. «А човни від чого?» «Човни не купці!» «Віднімемо!» – король наказав. Орлик здалеку побачив короля. Сидів на возі, ліва нога випрямлена, рукою показує на другий берег Бугу. Волосся на висках торчить, як у Меркурія на шапці крила. В очах блакить жнив'яного полудня. Прийшов до себе, від молодні, подумав собі Орлик. Король дійсно не той став, що був вчора. Давня енергія вернулася. Щось кричав до своїх людей. Горлік не чув, але догадувався, що король дійсно давав наказ силу брати човни у трапі.